Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er torsdag den 20. oktober, og denne morgen starter vi ud med godt nyt til dig, der hungrer efter at købe en ny bil. Vi lægger også vejen forbi Amazons Jeff Bezos, som advarer om en økonomisk nedtur. Vi skal også høre om Tesla-aktien, der er kommet i modvind. Og så skal det handle om, at boligmarkedet fryser til. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Sine Terp. Uledelige ventetider på biler skrumper ind. Forestil dig, at du står med kreditkortet klar ned hos bilforhandleren og har udset dig drømmebilen. Og mens du står der fuldstændig håbefuld, så får du en nedslående melding. Du skal vente et år på at få nøglerne i hånden. Det har været realiteten for mange bilkøbere de seneste år, men der er lysere tider forude. Det mærker man i brancheorganisationen De Danske bilimportører. Vi fornemmer, at bilproducenterne får lettere ved at producere i øjeblikket, fordi der er ting, der tidligere har været en udfordring i forsyningskæderne, som så småt løsner op nu. Så vi forventer en klar bedring, siger administrerende direktør Mads Rørvig til Jørgen Vester. På bilmagasinet der har chefredaktør Mikkel Thomsager også et vågent øje på bilmarkedet, og herfra er meldingen ligeledes, at det bliver lettere at få fingrene i en ny bil i takt med, at udbuddet stiger en smule, mens efterspørgslen trækker sig lidt tilbage. Og selvom begge bilkender altså ser bedre tider i horisonten, så skal bilsultne danskere fortsat væbne sig med lidt tålmodighed. Vi har set og er igennem det værste, men der kan gå tid, før det omsætter sig hele vejen ned i værdikæden til danskeren, der har bestilt bil for Klarmas Rørvi. Og det er særligt coronakrisen, logistikproblemer, mangel på mikrochips og krigen i Ukraine, som har presset ventetider på biler opad. Amazon stifter advar om økonomisk nedtur. Grundlæggeren af internetkæmpen Amazon, Jeff Bezos, advarer nu om, at meget tyder på en recession i USA's økonomi forude. Han opfordrer derfor med et søfartsudtryk til at skalke lurerne, så skibet ikke tager vand ind, det skriver The Wall Street Journal. Og Bezos kommentar kom via Twitter som et svar på, at topchefen i storbanken Goldman Sachs havde opfordret virksomheder til forsigtighed før en mulig recession. Ja, sandsynlighederne for økonomien fortæller os, at skalke var kommentaren fra Jeff Bezos, som er verdens næstrigeste person efter Elon Musk. En rundspørg, som The Wall Street Journal offentliggjorde i weekenden, pegede netop på, at økonomer i USA regner med en recession inden for de kommende 12 måneder, og tirsdag så viste en økonomisk model udviklet af Bloomberg News, desuden 100% sandsynlighed for en recession inden for det næste år. Og en recession er altså en tilbagegang i økonomien. Tesla-aktien dykker efter skuffende regnskab. Et friskt regnskab fra elbilskiganten Tesla har skuffet investorerne, og de sender aktien ned med 4% i onsdagens eftermarked, det skriver MarketWire. Den populære bilproducent har øget sin omsætning, men det var ikke nok til at imødekomme analytikernes forventninger. I regnskabet fremhæver Tesla selv, at de er udfordret af stigende omkostninger til deres råvarer samt de faktum, at dollaren er stedet betragteligt. For en stærk amerikansk dollar gør det dyre for udlandet at købe Teslas biler, som afregnes i dollar. Og det medfører simpelthen en lavere omsætning og indtjening for Tesla. Antallet af solgte ejerlejligheder er det laveste i 10 år. Det viser tal fra boligsiden, for i september blev der kun solgt 926 ejerlejligheder. Det er 44 procent lavere end for et år siden, og tallet det er ikke set lavere siden 2012. For huse der er handlerne faldet med 36 procent, hvilket ikke er set lavere siden 2015. Det kan komme til at gøre ondt på visse boligejere ifølge chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank, Louise Ackerstrøm Hansen. Der er ikke mange gode nyheder fra boligmarkedet for tiden, og pilen peger entydigt nedad, især i de dyre områder. Vi kan stå foran betydelige prisvalg visse steder, og det kan komme til at gøre ondt, hvis man har købt sin første bolig på toppen og finansieret den med et flekslån, uden mulighed for at beskytte sin friværdi. Når det er sagt, så er priserne stadig så høje, at selv væsentlige prisfald ikke er nok til at få os sned på før-coronaniveau for priserne, skriver Louise Ackerstrøm Hansen i en kommentar til tallene. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Og til info, så kan jeg sige, at Storbanken Nordea har fremlagt regnskab for tredje kvartal, lige inden at jeg satte mine fødder her i studiet. Så kig endelig forbi euroinvestor.dk i løbet af dagen, hvis du er interesseret i, hvordan det regnskab lige er landet for banken. Du kan selvfølgelig også lytte med på Millionærklubben klokken 6 minutter over 9. Tak fordi du lyttede med.